Галушка, судячи з тону, капітан уже встиг добряче хильнути. Галушка, ти ж там, відчиняй. Я бачив, ви вже приїхали. Артисти, мать вашу так. Відкинувши завісу, я побачила Данила. Він, як був, стояв босий, у успіднімуй, і в очах я не прочитала жодних ознак переляку. Навпаки, вони ледь примружилися. Зараз утікач нагадував породистого сторожового собаку, якого з останніх сил утримують на повідку, а він готовий без команди вчепитися в горло злодюжці чи іншому порушнику спокою. «Галушка, не придурюйся, Ти не спиш! Вивалю двері, гірше буде!» Навіснів іззовні капітан. «Хто?» – виплюнув Данило питання. «Погано», – відповіла я. «Дуже погано». Єдиним можливим сховком тут був не затулений завісою куток, а моє ліжко. Небезпеки не одникнути, бо смоляков не заспокоїться, поки не зайде. Але водночас ситуація нагадувала один із тих водовілів, якими славився наш театр. Жоден не обходився без сцени, де нездалий опередковий коханець ховався під ліжко або в шафу. Данило ж не мав іншої можливості крім як лізти під ліжко. Такої розкоші, як шафа, у мене не було. Перш ніж устигла щось зрозуміти, утікач сам прийняв рішення, присів, шаснув у сховок. У мене ще туманилося в голові, та опанувала себе. Вирішила, якось пронесе, відбивалася від капітана не вперше. У крайньому випадку підіграю, позаграю, дам аванс і виставлю геть. Потім доведеться викручуватися, проте робитимуться на людях, при свідках. Так Смоляков ще трохи стримувався. Відчинила. Капітан зайшов. Увалився, вторгнувся, приніс за собою густі спиртові випари. Кашкет збитий на потилицю, шанель розтебнута. Не відрізнити від босяка, аби не начищені на хромові чоботи. Вони блищали. Запах вакси почав перебивати запах алкоголю. Офіцери, які за полярним колом давно, частенько носили на службі бурки, але не цей. І «Я зі зміни!» Смоляков не сказав, доповів, відрапортував, старанно зачиняючись при тому зсередини. «Ти припиняй, галушко, не жартуй зі мною більше, не треба!» Говорив капітан чітко, язик не гуляв. Виказували очі. Незваний гість був п'янішим, ніж будь-коли. «Вам би відпочити, товаришу капітане!» Я намагалася говорити спокійно, навіть усміхатися. «Знаю ті ваші нічні чергування!» «Нічого ти не знаєш!» Він скинув кашкета, знайшов на стіні цвяха, почепив, долоною пригладив волосся. «Чи знаєш?» «Ти тут усе знаєш, галушко!» Ну, коли так, мусиш знати, як офіцери повинні відпочивати після тяжкої служби. Ви вже відпочиваєте, вирвалося в мене. Ти на що натякаєш? Дивно, ані нотки лютої лише здивування. Загинули люди, домно. Не тепер, ось кілька днів як. Знаєш, хто їх убив? Смоляков стукнув себе кулаком у груди. Усе на нашу голову. Мені казали, товариші, у цих краях бунтів не було ще два роки тому. Спокійно так. Ну, не те, щоб людського сміття багато. По вистачає. Для того ми тут перевиховуємо. Капітанові думки помітно плуталися. Він ледве добирав потрібні слова, хоч говорив і далі чітко. Так знаєш, хто убив радянських солдатів та офіцерів? Твої друзі. Про що ви?» «Не роби круглу пику, галушко!» Я не встигла оговтатися. Смоляков вступив у притул, стиснув обома руками мої плечі, дихнув густими противними випарами в лице. «Пустіть! Мої друзі нікого не вбивали! У мене нема тут друзів-убивць!» «Хохли! Чи скажеш, ти не з них?» «Сама хохлушка! У вас усіх для нас дулі в кишенях!» і каменюки за пазухами. Поки сюди хохлів не везли, бунтів не було. Тому що люди казали, тільки ви воду мутите, ваша погана порода. Дайте нам спокій, і ви спокій будете мати. Нічого такого в думках не мала ще п'ять хвилин тому. Усе через Данила. Зрозуміла про нього більше, ніж від нього почула. Мовчить, а на лиці все написане. Гордість охопила, не бачена й незнана раніше, за всіх нас, від тата з мамою починаючи. Ага, це був вигук переможця. Камінь за пазухою, так точно, показуй, зараз показуй, чи сам дістану. Камінь сюди, сучко, ну, одну руку смоляков грубо запхав завикот сукні. Я спробувала пручатися, і капітан відважив ляпаса. Аж голова мутнулася, мов у ганчіряної ляльки. Світ довкола знову загойдався. Тим часом Смоляков часу не гаяв, уже штовхав до ліжка, висіджуючи крізь зуби. За всіх відповіси, хохлушко, за всю вашу погану породу. Опираєтесь? Постійно опираєтесь, хто сказав, що сили на вас не знайдеться. Була сила, є і буде. Усе робитимеш, коли скажу, і як скажу. Ні. Жити хочеш? Хочеш, хочеш. Всі хочуть. А я на пальцях доведу, що з тими бандерівцями ти була в змові. Думаєш, на тебе справи в нас нема? На батька твого, мамку. До сьомого коліна підніму. Борза вона, бачте. Може, про чечелів, мироїдів боржуйських поговоримо? Тут чи в кабінеті? «Де скажеш?» Тепер у мене потемніло в очах. Довкола голови ніби хто накрутив товстий шар вати. Дотепер не могла собі уявити капітанову затятість. Закортіло мене зламати, і так припекло. За три місяці все підняв. Розкопав, де ніхто не порповся раніше. Йому треба влади наді мною, а через мене над усіма, хто мав змогу і силу не даватися, не коритися, не... Ноги підломилися. Я впала на ліжко спиною поперед. Смоляков навалився, притиснув, спробував навіть поцілувати в губи. Укосила до крові, тільки роздраконила. Знову вдарив, тепер уже в бік. Випростався, скидаючи шинель, жбурнув на підлогу. Портупею лишив, я бачила кобору з пістолетом. Раптом капітан утратив рівновагу. Завалився, як стояв, прямо. Я почула звук глухого удару по тилиці об підлогу. Змогла видихнути і підвестися не відразу. Скільки часу то забрало, секунди, хвилини, вічність. Поки сповзла і стала на рівні, внизу, біля моїх ніг, уже все було скінчено. Данило майже голий, помітно виснажений і попри те шалений, затятий, безжальний, Пальцями сильно надавив капітанові МДБ на очі, втискуючи їх у череп якомога глибше, а потім, ставлячи жирну крапку, перетиснув руками його горло. Ратівник не просив. Я сама сіла Смолякову на ноги. Частина шоста Іншого місця, ніж під ліжком для мертвого капітанового тіла теж не знайшлося. Заштовхали ми труп дуже вчасно. Офіцер здійняв гармидер. Не чути його штурму міг хіба глухий. Тож, коли раптом усе затихло, я тривожно чекала появи цікавих і стурбованих. Знову місцеві звичаї зіграли на моєму. Точніше, відтепер уже на нашому з Данилом боці. Обережно постукали хвилин за тридцять. Я відповіла, не відчиняючи. Запитали, чи все добре. Я стримано відповіла. Нормально, дякую. Цікаві відступили, і Бог знає, що подумали. Або мені вдалося спровадити Смолякова якимось дивом, або навпаки, він домігся нарешті свого і тепер лежить у моєму ліжку. Мені б дуже хотілося, аби він узагалі не приходив. Чи дивом оговтався і відступив сам. Зараз треба не лише вигадати переконливу версію, куди подівся капітан, але також позбавитися тіла. Бажано знайти спосіб відтягнути його чим далі звідси, і відвести від себе підозри, що не видавалося можливим. Смоляков мусив заступити на чергування. Він пішов зі служби сюди, поскандалив, далі мав би податися на квартиру, проте сусіди його не побачать. Про що чесно скажуть колегам, щойно ті почнуть шукати пропажу. Домна галушка – остання, з ким капітан спілкувався. Візьмуться за мене, і все. Більше не житиму. Поки міркувала так, Данило знову вдягнувся. Він мав величезне бажання допомогти мені. Та витягнути звідси труп офіцера і непомітно затягнути його кудись далі від очей Аби не скоро знайшли, не під силу було навіть тому, хто зовсім недавно зухвало вирвався з табору. «Утопити у виходку», – запропонував після коротких роздумів, – пролізи в дірку весь. Примітка. Виходок – одна з назв туалета. «Там йому саме місце», – погодилася я. «Знайдуть швидко, ти підеш мені каюк». Нікуди не піду. Дякую, гаразд, тоді гаплик нам обом. Довго під ліжком не просидиш. Сказала так, бо починала гніватися. На Данила, бо ще вчора його не знала, а сьогодні через нього під загрозою моє життя. Хай він мене й урятував. Та більше на себе. Піддалася пориву, дозволила все це. Але гнів змінився соромом. Видавалося, я мала б шкодувати про свій вчинок, хоч знала напевне, змогла б зробити так і ще раз. Сувора воркута давила тих, хто опускає руки, здається, або умови життя гартують, змушують боротися щодня, триматися за життя, і всякий раз шукати виходу. Я нагнулася, смикнула покривало за край, опускаючи ще нижче, майже до самої підлоги. Коли випросталася, уже знала, куди піду. Найкращий союзник проти міліції – бандит. «Будь тут», – сказала, вдягаючи куфайку і обмотуючи голову теплою хусткою одним із небагатьох своїх цінних скарбів. «Куди піду?» «Не відчиняй нікому, як постукають, замри! Каша в каструлі, холодна, Підігріти не можна!» Треба ж групу розпалювати, дим піде. Коли господарів нема, тут не топлять, паливо дістати важко. Нічого, холодно згодиться. Дякую. Виходячи, вимкнула світло. Зачепила боковим зором, Данило бере капітанів пістолет. Зітхнула і вийшла, намагаючись проскочити швидко, аби не потрапити на чиїсь цікаві очі. Полярна ніч потроху ділилася з ним. Проте він поки ще був коротким. Вечоріло рано, і зараз мені це грало на руку. Злившись із сутінками, я спершу швидко пішла, потім побігла, а віддалившись від небезпечного місця, знову перейшла на крок. Багато воркутян, особливо в робітничих районах, чуло про Ваню Баркаса. Але не всякий цивільний міг похвалитися особистим знайомством із місцевим злодійським ватажком. Моя мама називала його дядя Ваня, і Баркас справді нагадував доброго дядечка, а ще більше – лагідного дідуся. Йому було за 60. Уперше потрапив на каторгу ще до революції, за царя. Народився в Астрахані, з малку допомагав батькові переганяти купецькі товари Волгою, потім злигався з волоцюгами і злодіями, там же прізвисько отримав, яке нагадували частіше за ім'я. А прізвище та по-батькові, зі слів Баркаса, називали в голос лише прокурори та судді, коли оголошували черговий вирок. Про себе дядя Ваня розповів матері, коли вона виходжувала його після останнього звільнення. «Баркас сидів в одному таборі з моїм татом, досить гарно відгукуючись про нього». Батько й познайомив нас зі старим злодієм заочно. На зоні той мав чималий авторитет, бо жив за старими злодійськими поняттями і вимагав від інших, особливо молодших, дотримуватися їх. Усе почало мінятися, коли незабаром після кінця війни в табори поверталися вчорашні штрафники – кримінальні злочинці, котрі з доброї волі зголосилися йти на фронт в обмін на можливість погашення – терміну покарання. Зі злодійського погляду вони порушили закон, тобто сучилися. Стати сукою можна було і раніше, якщо почати співпрацювати з міліцією чи будь-якими іншими державними органами влади. За таке передбачалася смерть. Вироки виконували самі кримінальники після свого власного суду. Звісно, на сук у таборах чекала така сама доля, проте їх було багато, вони набули бойового досвіду. Спершу шалено захищалися, потім почали нападати. Їх брала під крило табірна адміністрація. Лише перемога сук у війні зі злодіями могла послабити владу останніх. Блатні мали всередині кожного табору величезний вплив. Часто керівництву доводилося домовлятися з ними, навіть рахуватися. Ренегати – суки – стали додатковою неофіційною армією, якою керувала адміністрація на місцях. Ваня Баркас ризикував рано чи пізно потрапити під удар. Тих сил, що раніше вже не було, та й здоров'я підводило. Поки ще мав змогу, домовився з табірним лікарем, аби його актували. Примітка Актування тут Дострокове звільнення з місць позбавлення волі через хворобу, інвалідність, відповідно втрату працездатності. Підставою для цього є акт, складений лікарем після обстеження. Старого злодія на волі справді треба було лікувати, і мій батько, віддячуючи баркасу за всяку таку підтримку, порадив постукатися до нас. Мама могла далеко не все. Але й того, що вдалося, дяді Вані було на початок досить. Важливіше, вивів себе з-під удару, трохи зміцнів і усів у Воркуті, вирішивши дожити тут свої дні. Звичні місця, рідні краї давно не чекали. Ленінград чи Москва могли затерти старого, там своїх вистачало. Заполяр'яш, як і всю російську північ, не без підстав уважав своїм другим домом, Другою батьківщиною. Я не мала щодо Баркаса жодних ілюзій, але переконалася кілька разів добро дядя Ваня пам'ятав закони, за якими він жив, вимагали жорстокості щодо його порушників про те, що до тих, хто одного разу став злодієм в пригоді, могли стати справедливими. Вийшовши з лікарні й облаштувавшись, Баркас кілька разів передавав нам продукти. Як мама померла, неговіркий тип із шрамом на перенісі прийшов і тиснув трохи грошей. Згодом дядя Ваня приходив сам, улаштував невеличкі поминки у вузькому колі і сказав, у разі чого можу попросити, він допоможе. Відтоді час від часу нагадував про себе, переказував через різні оказії вітання. Дотепер я уникала Баркаса. Зараз не бачила... Іншого виходу. Частина сьома У середині житло старого злодія мало вигляд не кімнати в бараку. Справжній барліг, натоптаний різними речами. На підлозі справжній перський килим. На стінах гобелени з оленями і лебедями. Цокав настійний годинник з гирками, і будиночком для механічної зузулі. Ліжко накрите ватяною ковдрою у дальному кутку, відгороджене широкою строкатою завісою. На комоді сім слоненят із білої порцеляни, один одного дрібніший новенький патифон. Платівка саме грала, коли мені дозволили зайти. Баркас слухав козіна, старі ще довоєнні платівки. Примітка Козін Вадим Олексійович, 1904-1994 роки, радянський естрадний співак, ліричний тенор, композитор, автор більше сотні текстів для пісень. Платівки не випускалися після 1945 року, відколи Козін був засуджений за мужулоство, покарання відбував на Колимі. Концертну діяльність відновив після звільнення в 1950 -му. За дев'ять років знову був засуджений. Решту життя провів у Магадані. Господар сидів за столом і під музику пив чай із блюдечка, в прикуску з цукром. Біла солодка трапеція стояла поруч, на тарілці. Відбивши від неї важким руків'ям ножа маленький уламок, дядя Ваня клав його на губу і сьорбав, Припускаючи через нього духмяний окріп, цукор розчинявся, баркас мружився від задоволення і плямкав. Мирна, дуже домашня затишна картина. Якщо не знати, хто перед вами. На баркасі була біла полотняна сорочка, поверх неї Кацавейка, підбита смужками хутра, чорні штани він заправив у білі підбиті бурки. Переливши з чашки в блюце нову порцію чаю, господар ківком запросив сісти навпроти. Я глянула на патефон. Баркас заківав. Ага, ага, правильно, людей треба слухати. Отримавши дозвіл, я зняла голку з платівки, акуратно відсунула, потім повернула ручку, вимкнувши патефон. Сядь уже, домцю. За таке звертання готова була забути, хто такий дядя Ваня. Так називав мене батько, розказуючи старому злодію про свою родину. Так кликала мама, і старий злодій чув. Так почав називати мене і сам. Я подякувала і примостилася поруч на ослінчик. Почаюєш із дядьком? Не дочаїв дядя Ваня. Отак От відразу. Сидиш тут сичем. «Молоді, гарні, в двері шкрібуться. Думаєш, поговорити прийшли до старого, а їм, бач, ніколи. Кавалер, може, чекає», – старий підморгнув. «Вибачте, дядю Ваню, справді, часу нема зовсім. Ще трохи біда. Тобто, запнулася я, біда вже. Ви казали, можу прийти, як погано стане. Уперше прийшла, ви ж знаєте, бо погано зовсім і навряд чи краще буде». Баркас відсунув блюдце. Лице далі здавалося добрим, Лиш очі виказували, Стали раптом холодними. «Кажи...» Фразу прокрутила Скільки десятків разів, Поки бігла сюди. «Я наробила такого, дядю Ваню, Я людину вбила!» Випалила відразу, Щоб відрізати собі шлях назад, Махом спалити мости. Баркас не здивувався. Тут у Воркуті когось вбиває щодня. А чоловіка, який половину життя провів за ґратами і кулючим дротом, такою новиною тим більше не заскочиш, навіть не завжди зацікавиш. Але цікавість усе ж в очах блиснула. «Кажи», – повторив, – «коли, кого, за що?» «Годину тому, може, трохи більше. За що?» Чіплявся, погрожував. Хотів зґвалтувати і зробив би це. Гвалтував би потім щодня. Я б повісилася, чи ще щось зробила з собою. Хто? Це найстрашніше, дядя Ваня. Офіцер він. МДБшник. Капітан. Хто? Смоляков. Капітан Смоляков. Чув про такого. Звірюха скажена. Без царя в голові. Навіть без товариша Сталіна. Як упорола його? Я вклякла. Чомусь про спосіб убивства, який назву, не подумала. Відповіла не відразу, розуміючи, само по собі це вже викличе підозру. Баркас не квапив, і я вирішила. Спишеться на моїй нерві й переляк. «Застрелила!» «У нього ж пістолет, він погрожував!» Старий подався трохи вперед. «Іди ближче, домцю! Щось запитаю тихенько!» Навіть якби відчувала підступність, усе одно послухалася. Нахилилася через стіл. Мить, суха, чіпка, міцна рука стиснула шию, сильно надавила, притиснула до поверхні. Не встигла злякатися, навіть не скрикнула. Баркас уже стояв наді мною, біля ока побачила вістря ножа. Страх загубила, сучко. Процідив старий, Скидаючи маску домовика І показуючи себе справжнього До кого прийшла? Галушко Полтавська забула? Чи нагадати? Я Ваня Баркас І не бреши мені, тварюко Убила, кажеш? Убила дядя Ваню, правда? Довго думала, як повісти Стріляла вона Ти дихаєш через раз до ходяга Забрала вона ствол улягавого Батькові покійному На тому світі розкажеш «Мамку ще гукни!» – убила вона. «Насправді для чого приперлася?» «Хто послав? Ну?» «Ніхто, сама. Він, правда, мертвий, під ліжком у мене. Кажи, я його...» Ще слово брехливе, баньки виколюну. «Остап!» – видихнула нарешті, не маючи сил опиратися. Баркас послабив хватку, відвів руку з ножем. Отак. Який Остап? Де взявся?» «Кавалер?» «Ні, тобто не знаю». З переліку я зовсім заплуталася, кожним словом риючи собі і своєму рятівниковій глибоку яму. «Він прийшов... прийшов і замочив лягавого?» «Я ховала його в себе, Остапа». «Молодця, отак от би відразу». Старий пустив мене, повернувся на місце. Я розпрямилася, витерла сльози, Знову побачила перед собою затишного домовичка. Чому ховала? Він із наших, чи як, посварився законом, чимось не догодив? З табору втік дядя Ваню. Вигадувати щось інше після нападу вже не мала сил. Недавно Буза була на одному з пунктів. Нас попередили про обережність. Ще трошки чула краєм вуха. Ходили чутки, кивнув Баркас. Люди нюхають, чи правда, якої він масті, Остап твій. Не знаю. Упевненість поволі поверталася. Дядечку Ваню, дорогенький, не про масті зараз мова. Яка біса різниця, коли цей Остап завалив чекіста? За вашими законами, чоловік хорошу, правильну справу зробив. Його захистити треба, і мене разом із ним. Для того прийшла? Для того. «Чого хочеш?» «Допоможіть позбавитися трупа!» «Це найперше!» «Не можу я його під ліжком у себе тримати!» «Витягнути і залишити десь поруч теж!» «Капітан гармидер здійняв, горлав!» «Були ті, хто чув!» «Почнуть питати, дуже швидко на мене вийдуть!» «Не хочу, дядочку! Не хочу!» «Тихо, тихо!» Барказ легенько похлопав мене по руці. «Замочити лягавого, це, правда, гарне діло!» «Тим більше Смолякова. Наш брат – чесний фраєр, до його чеківських інтересів жодним боком, а він, падло, тягає блатних до себе під різними приводами, і там, сука, кишки на кулак намотує. Краю не бачить, давно напрошувався. Бач, як вийшло, а кажуть, Бога нема. Брешуть домцю, брешуть!» Він відкинувся на спинку стільця. Обіцяв твоїм не дати тебе образити, моє слово закон, кремінь. Ти мені ще з Остапа свого скажи. Не мій він. Скажи, дитино, скажи. Я приречено зітхнула. Просити хотіла, потім, як із капітаном вирішиться. Остап збіглий. Йому б довідку, яку папірець із печаткою, щоб із воркути вибратися. Ви ж можете таку роздобути. А ти, Галушко Полтавська, знаєш забагато. Нічого я не знаю. Думаю собі. Крім вас, дядю Ваню, у цих краях хіба міліція чи відомство покійного Смолякова такий папір намалює? Більше ніколи ні про що не проситиму. Моє слово теж міцне. Повірте. Не вірив би, не сидів би тут із тобою, малою дурною. Баркас по побарабанив пучками по столу. «Рішення моє таке, домцю. Йди додому, сиди, носа не висовуй. Хто захоче зайти, придумай хворобу. Прийшлю до тебе валета, з ним будуть люди. Що казатимуть, усе слухай. Що робитимуть, дивись і мовчи. Поки це, далі видно буде. Остап той мене дуже цікавить». На тому розмова скінчилася. Пошкодувала дуже скоро, що Остапом утікача назвала, а не Данилом. Вирішила собі, нехай Остап, так безпечніше, ніж справжнє ім'я. Знала б, як помилилася. Частина восьма Посланці від Вані Баркаса прийшли, коли зовсім стемніло. Першим ковзнув рудий вертлявий чоловічок із двома залізними фіксами в роті і татуйованими кістями. Валет. Назвався мені. Потім Данилові. Далі не відбулося нічого надзвичайного, усе минуло швидко і злагоджено. Валет став рачки, зазирнув під ліжко, регутнув, прошипів. «Хана, мусорку!» Потом став на рівні і звелів. «Витягайте!» Поки ми з Данилом вовтузилися, Рудей вийшов і скоро повернувся в супроводі трьох мовчазних суворих блатарів. Вони вже приготували великий мішок, пошитий вручну. Спритно і мовчазно, мовби займалися цим щодня, запхали туди тіло. Потім узяли в чотирьох, винесли. І Валєт зупинив, коли я хотіла йти за ним. Куди потягнули, досі не знаю». Так само лишається гадати, як кримінальникам удалося провернути операцію непомітно для сторонніх очей. Натомість потім, говорячи з Данилом, почала розуміти дуже простий розрахунок. Капітан змінився після доби чергування і мав добу для відпочинку. Усі, хто мав із ним справу, чудово знали. Вільний час Смоляков використає для мертвої п'янки. Тож 24 найближчі години його не шукатимуть. Нехай потім його слід приведе сюди і мене почнуть допитувати. Я скажу правду. Був. Дуже напився. Поводив себе агресивно. Спробувало заспокоїти. Як? Нікого не стосується. Капітан трохи оговтався і тихенько подався геть. Напевне, труп колись знайдуть. Тіло валятиметься далеко від моєї комірчини. Як він там опинився, на кого нарвався, де знайшов останню в своєму житті п'яну пригоду, нехай розбираються, кому положено. Убивство офіцера МДБ, навіть для Воркути, надзвичайна подія, але моїх знань про його особистість цілком вистачало, аби припустити для капітана Заполяря справді стало засланням, від нього позбавилися невеликій землі. Бо в системі хоч міліції, хоч МДБ, хоч у партійному апараті завжди є особи, котрих дуже кортить позбутися, аби лиш не бути до цього причетним самим. І з капітаном Смоляковим саме така історія. Хоч тіла ми позбавилися і мене ніхто не турбував, ніч минула тривожно. Данило вмостився на підлозі біля груби, і я чула, він стогнав у вісні чи скоріше на півсні. Сама теж крутилася, заснула під ранок. А як прокинулася, Данило вже сидів у кутку і спокійно розбирав трофейний пістолет. Як бути далі, чи надовго затягнеться його гостювання, не знала і навіть не уявляла. До того ж, постала несподівана проблема. У хоч не хоч, а треба якось ходити до вітру. Учора якось не додумалася над цим. Але тепер напружилося. Виходити на двір у день означало дуже ризикувати. Нехай удасться проскочити туди та чи вийде так само непомітно повернутися назад. Зрештою, 10 років життя в бараках серед бруду та щурів назавжди відучили гидувати, Тож поставила йому відро для потреб, яке зібралося винести сама, як повернуся з роботи. День минув так само тривожно. Розмов про вчорашню атаку Смолякова уникнути не вдалося. Його крики чула ледь не половину гуртожитку. Надмірно цікаві навіть визирали з вікон і бачили, як я впускала його. На щастя і на диво, коли сказала, що капітан потім пішов, пощастило виставити. Хтось із жінок бовкнув, та бачили, як виходив. Не знаю, кого бачили і чи бачили взагалі, але мені тут явно ніхто не збирався підігравати. Просто в подібних випадках завжди знайдуться свідки, котрим захочеться погодитись і визнати неочевидне. Під вечір я чи не вперше за останній час навмисне товклася довше, аби вийти з театру останньою. Зазвичай ми йшли гуртом, у тому числі з міркувань безпеки. Сьогодні вирішила повертатися сама, аби ніхто не набився в гості, чи не тягнув до себе і довелося б шукати причини для відмови. Уже переходила вулицю, коли за рогу найближчого будинку гайнула стрімка тінь. Злякатися не встигла. Чоловік у насунутому на очі теплому картузі і пальті з піднятим коміром спершу спитав: "Ти галушка?" Потім відразу: "Домця?" Ніби на зразок пароля, Мовляв, свої не тушуйся і нарешті. За годину приходьте з дружком до хлібного магазину. Не вказав точно до якого, і я зрозуміла. Йдеться про центральний, досить популярний в орієнтир. Не загубишся і не заблукаєш. Більше нічого спитати не встигла. Посланець знову перетворився на тінь. Злився з морозяною ніччю. Відлік часу пішов невблаганно. Поквапитися треба. Данило не здивувався, знало його скоро вже другу добу, як за цей час не так багато й балакали він або спав, або відмовчувався, коли намагалася дізнатися про нього більше. Але, попри закритість, якій могла знайти пояснення, відчувалася в ньому дивна байдужість до всього, що відбувалося з ним і довкола нього. Утікач сприймав усе за належне мало бути, так. А не інакше. Убиваючи капітана голими руками, діяв так, мов би виконує щоденну звичну роботу, порається по хазяйству. у мене в той момент проявилося більше емоцій, ніж у нього. Бігла додому, несла звістку, мене тіпало. Дивилася, як Данило неквапом збирається і перевіряє пістолет. Тіпало. Вийшла першою, розвернулася чи не ходить, хто випадковий. Серце калатало, А він зберігав спокій. Ніби хотів потрапити комусь на очі, перестати ховатися. Спершу я йшла попереду. Данило кроків за двадцять позаду. Коли відійшли на відстань, яку я вважала безпечною, дала знак. Він нас догнав широким кроком. Тепер трималися разом. До місця зустрічі прийшли вчасно. Довелося чекати, недовго, хвилин з десять. Нарешті позаду рипнув сніжок. Виринула, мов би, з-під землі та сама знайома вже мені тінь. Швидкі очі ковзнули з-під козирка по мені, перемістилися на мого супутника. «Остап, кажеш?» «Нічого тобі не кажу». «Остап?» — повторила тінь. «Остап, канайте за мною». «Куди?» «Твоя баба за тебе просила». Випросила. Більше не зронивши пари з вуст, тінь відступила. Я глянула на Данила. Він дивився прямо перед собою, пішов першим. Я рушила за ним, тепер намагаючись триматися за його спиною. Рук із кишень шинелі Данило не виймав. Ми пройшли квартал уперед, далі наш поводир завернув. Блукати на Воркутинських вулицях треба було вміти, Місто будувалося квадратно-гніздовим методом. Та все ж були, виявляється, певні місця, де можна було кружляти. Скоро вийшли в двір, де побачили образи полуторки. Щойно з'явилися, спалахнули фари. Тінь вивела так, аби ми потрапили просто під їхнє світло. Данило закрився рукою. З кабіни вистрибнув вертлявий валет, Відбив на снігу чітку шкат. Підтанцював до нас. Тим часом темні дворові кутки ожили. Нас оточили на додачу до тіні ще двоє. Образи четвертого вимальовувалися в кабіні, на водійському місці. «Здравствуй, милая моя!» Блазнювато протягнув валет, намагаючись бути схожим на Савку, персонажа одного старого фільму, якого я тоді чомусь дуже любила. «Примітка» Йдеться про радянську комедійну стрічку «Трактористи» 1939 року. У якій роль Савки, тракториста-алкоголіка і порушника трудової дисципліни, зіграв актор Петро Олєніков. Куплети в його виконанні «Здравствуй, милая моя, я тебя дождался», «Ти прийшла, меня нашла, а я растерялся» були дуже популярні в сталінському СРСР. А роль зробила актора однією із суперзірок радянського кіно. Дочекалися тебе, я аж розгубився. Залазь. Поїхали. І ти, Галушко, з нами. Куди? У Даниловому питанні не чулося жодних ноток цікавості. На куди кіну гору, куди Макар телят не ганяв? від тарабане Валєт. Тільки фраєрок давай хенде хох. Лапки вгору Ферштейн!» Тут, на мій подив, Данило відповів німецькою. Я вчила в школі, але погано. Не змогла розібрати, що він сказав. Валер же відступив і присвиснув. Оговтався, регутнув Диви, німецький шпигун. І враз скинув маску блазня, мовив жорстко: З тобою тут не граються, фраєрок, руки підняв. Данило підкорився. Одна з тіней спритно обшукала його, знайшовши та забравши пістолет. Я похолола, тепер моя черга. При собі нічого цінного не мала, і все одно неприємно, коли чужі руки лапають. Але обійшлося. Валет кивнув у бік машини. Ворушіть копитами, обоє. Лягли на дно, умерли. Усе добре, домцю, сказав Данило. Пошукав і знайшов мою руку, взяв у свою, повів за собою. Задній борт уже опустили. Данило підсадив мене, застрибнув сам. Ми слухняно лягли на дощату підлогу кузова. Троє темних заскочили за нами. Не лягали, розмістилися вздовж бортів. Валет закрив задній борт особисто, хлопнув двері кабіни. Поїхали. Там, на холодних дошках, я втратила відчуття часу, лежала і придумувала собі молитву, яка могла б урятувати і захистити нас, бо нічого доброго від мандрівки проти ночі не чекала. Данило рівно дихав, і я вкотре здивувалася його спокою, навіть позаздрила. Нарешті скриготнули гальма, полуторку трусунуло. «Вилазьте!» – почулося зовні. «Борти не опускали». Усі, хто в кузові, змушені були перелазити і стрибати вниз. Данило хотів піти першим, та валєт зажадав. «Галушка, пішла!» Мене прийняло відразу три пари рук. А щойно тіло перекинув через бор Данило, та ж сама зграя налетіла, стягнула, не дала стати на ноги. Потягла вперед, де у світлі фар майоріла знайома постать Вані Баркаса. «Я закричала!» Бачила старий кар'єр неподалік закинутої шахти. Нарешті дійшло. Будуть убивати. Частина дев'ята «Поставте!» – крикнув Баркас, закашлявся, вилаявся. «Де вас носить? Промерз до кісток. Чого запізнилися до дядька, домцю?» Я мовчала. Могла б слова знайти, не хотіла. Данила тим часом змусили стати на рівні. Барка з махом руки звелів посіпакам трохи розступитися. Неквапом, поважно ступаючи, наблизився. На мене враз перестали зважати. Аби бажання відступило б у темрявю, далі тікати. Тільки ж не забіжиш звідси далеко. Я знала, де ці кар'єри і скільки народу зникало тут безвісти. Баркас одягнув теплий справжній кожушок. Голову прикрив високою каракулевою шапкою, дуже подібною до папахи. Рукавиці не знімав, заклав руки за спину, заговорив голосом доброго домовичка. «Ти, чоловіче добрий, потрібну справу зробив!» Мусорка лягавого прикокав ще й кого. «Той капітан був гіршим за звіра голодного!» лютішим за пса, скаженого. Від людей тобі уклінь, низенький, подяка Подякай, допомога. Слова зависнули в повітрі, здавалося, замерзнуть зараз. І старий злодій закінчив фразу. Належала. Аби не борг твій тим самим людям. Платити борги треба, відповідати. Хіба не навчили? Коля тайга, людина авторитетна, закони знає. Мав би пояснити тобі. Я поняття не мала, про що говорив дядя Ваня. Зате Данило знав. «Нікому нічого я не винен», – мовив рівно. Лише я почула в голосі загрозу. Хоч учорашній доходяга один проти п'яти разом із шофером навряд чи вистоїть. Це я ще Баркаса не порахувала. «У нас тут чутки швидко розходяться». Тільки, здається, що тундра і тайга кругом, тому всі від кожного далеко. Не кожен день, не кожен рік навіть така буза починається, як ти заколотив на хазяйстві майора Абрамова. Гори він у вогні. Тоді я ще не знала, начальника табору, де сидів і звідки втік Данило, майора Абрамова, бунтівні злодії спалили живцем. «Нічого сказати не хочеш?» – промовив скрадливо Баркас. Туди йому й дорога. Як і капітану Смолякову, погодився дядя Ваня. Усе б воно нічого, аби ось дівчинка, ківок у мій бік, за яку я перед мамкою її покійною відповідати підписався. Не сказала вчора, хто ти такі є. Назвала Остапом. Ти ж саме себе так назвав, га? Данило Червоний. Засуджений номер 1308. «Га?» – ось коли я вперше почула його справжнє прізвище. «Мовчиш?» «Правильно, молодця! Чутки червоний поперед тебе скачуть. Тебе ще тут не було, а люди у воркуті вже в курсі. На четвірці вашій бакланять по-крупному. Закрутила все не братва, а бандерівці з лабусами, політичні. Наші чорна масть під шумок свої справи робила». Коля Тайга міг би по всьому зону тримати, сук там затрюмили до ноги. Доброго дядечка вже не було, рикав старий лютий вовк. Тільки нема Колі, дійшло до нас, життя йому обірвав Остап, старший у бандерівців. Скажи, що ти не той Остап, чоловіче добрий, скажи, що там Остапів двоє було. Той самий, визнав Червоний. Баркас картинно сплеснув руками. Валетику, синку, чув бачив? Отак треба, чесно. Завжди чесним будьте, братчики, ніколи не брешіть. За брехню в нас закон вимагає карати суворо й справедливо. За смерть наших кращих корішів, бродяг достойних, злодіїв законних, коронованих теж смерть. Скаже щось на дорожку чи вже там, на небесах, тайзі нашому. Дядю Ваню, не витримала я, дядю Ваню, не треба, ну прошу вас, ну ви ж обіцяли. Цить, рявкнув Баркас, засохни, дура. Для тебе все зробив, бо слово тримаю. Ти нам ось дорогий подарунок піднесла, за це від людей уклін. Тепер стій і дивись, знатимеш надалі, як лісти не в свої справи. «Валєте!» Вертлявий знову відбив чіт чітку, посунув до мене. Замість тікати, я кинулася на нього, махаючи кулаками і готуючись, уже померти від пострілу чи удару ножем. Рудий зупинив, схопив за кісті, легко викрутив. І в ту мить із мене посипались матюки. Не любила, намагалася без потреби не вживати, але тут не витримала, не наче... Греблю прорвало. Відбірне матюча, якого не всякий блатний почує зараз, лилося з мене на всі голови, починаючи з баркасової. Заскочений валет послабив хватку, крякнув. «Ого! Ух ти! Ну, мама тебе не чує!» вигукнув старий злодій, кілька разів плеснувши в долоні. Двоє убивць, що стояли поруч із червоним спинами до мене, повернулися. «Цікаво ж!» А Данило почав. Скориставшись коротким, на кілька секунд, послабленням уваги, він кинувся на того, хто ближче. Урка не встиг отямитись. Червоний сильно вдарив долонями по вухах. Миттю перетиснув горло і розвернув ворога, прикриваючись. Той, що токся поруч, оговтався і вже бив пікою. Та вістря війшло в живіт товариша. Закричали обоє. Хто від болю, хто від злості. Данило з усіх сил штовхнув підрізаного на бійця спікою, не даючи тому висмикнути зброю. Валет рвонув до них. Зараз Червоний відкрив йому спину. «Ні!» – заволала я, глухнучи від власного крику. «Тепер сама вчепилася в рудого, ми разом упали на брудний від вугільного пилу сніг». Червоний відштовхнув нападника далі. Той розтиснув руку, лишивши піку в животі підрізаного ним же урки, мить і вона вже опинилася в Данила. Це була небійка, навіть не бій, розправа, помста. Інакше досі не можу оцінити побачене в ту страшну ніч, дати шаленству червоного бодай якусь інакшу назву. Він готовий був різати, бити, колоти, давити руками, рвати зубами пускати в діло все, чим можна завдати ворогам шкоди. Колишнього власника піки вдарив нею ж на відліг, мітивши в лице та влучивши туди. Злодій не закричав, завив, рухнув на коліна, закрив обличчя руками, руки і сніг довкола стали кривавими, не зупиняючись, укладаючи в битву залишки сил, дивом збережених за ці важкі для нього дні, Данило метнувся вперед, виставивши руку і проштрикнувши третього нападника. Шофер підскочив з боку, вдарив червоний не встиг ухилитися, упав, але тут же перевернувся на спину, перекотився, і шофер зробив звичну в таких випадках помилку, вирішив, що розброїв противника. Навалився зверху з наміром притиснути до землі. Зустрівся закривавленим вістрям, захрипів, незграбно ворухнувся. Червоний викотився з під нього. Тим часом Валет скинув мене із себе, копнув носаком та більше не чіпав, лишивши, мабуть, на потім. Стрибнув, висмикнувши револьвер. Усе одно рухався вертляво, не зміг влучити навіть із близька. Другий постріл гривнув у небо. Данило збив нападника з ніг, сильно впав колінами йому на груди. А потім мені стало так лячно. Як не було до того і не буде тому, хоч у майбутньому бачила всяке. Данило Червоний різко нахилив голову в притул до валетового писку. Клацнули зуби. Як відхилився, довкола рота багряніло. Він хапнув зубами за вороже обличчя. Я не вловила момент, коли з усіх, хто стояв біля кар'єру, на ногах і неушкодженим залишився лише Ваня Баркас. «Кінце, синку! Гірше робиш! Собі гірше! Знайдуть тебе! Поки шукатимуть!» Червоний узяв револьвер на переваги, посунув на Баркаса. «Тебе раніше знайдуть, діду! А може не знайдуть зовсім! Скажи йому, домцю! Скажи, дитино, Я ж тебе врятував! Ти сам собі віриш?» Сама здивувалася, як лунко і дзвінко звучав тоді мій голос. «Не смійте! Не смійте! Геть!» Баркас заткував, мов би, не знаючи, що за спиною край кар'єру. Червоний зупинився посеред місця, яке щойно стало полем бою. Я не відводила очей. Надиво спокійно сприйняла, коли він кількома пострілами добив поранених. Воркута і не до такого привчить. Потім, так само спокійно, Данило пожбурив револьвер із порожнім барабаном у темряву. Знайшов того, хто обшукував його. Витягнув пістолет, загнав патрон у патронник. «Закінчимо з тобою, діду!» «Ні!» Ваня Баркас зламався на наших очах. Не такий уже він і всемогутній. Звісно, не лишився на зоні, аби із суками воювати. Інвалідність собі вигадав. Поговоримо. Данило опустив пістолет. «Іди сюди, Домцю. Ти то краще зможеш. Отак От я вперше побачила, як червоний усміхається. Частина 10. Далі Коротко розкажу. Бо все закінчилося і почалося водночас Дядя Ваня недовго опирався. Погодився зробити Данилові справжню довідку про звільнення, але вписати в неї липове прізвище. Утім, не таке вже і липове. Людина справді була, вийшла по закінченні терміну покарання і незабаром зникла, розчинилося у Воркуті. Такі мертві душі потрібні були кримінальникам, аби легалізовувати своїх, давати нові біографії чи просто торгувати ними. Мертва душа не мала на великій землі рідних та близьких. Тут так само. Ніхто такої людини не пам'ятає в лице і не помітить зникнення. І все одно після того, як Червоний поскидав в п'ять трупів на дно кар'єру, а я все бачила, нам обом довго лишатися тут не годилося. Підключився Прохор Власов зі своїм умінням відчиняти будь-які двері. Так виникла легенда, про нещасного зека, який звільнився і ходив хворий та неприкаяний, аж поки не зустрів рідну душу, юну і жалісливу Домнікію Чечель, яку всі, хто знав, називали домною чи кликали полтавською галушкою. Їй самій здоров'я не дозволяє довше лишатися в суворому кліматі, ні в чому поганому помічена не була, характеристики чудові, хай собі їде на велику землю, на батьківщину – на давно звільнену від німецьких фашистів Полтавщину Проводжали мене всім театром. Там же, чекаючи можливості виїхати зі своєю довідкою на свободу з чистою совістю, мешкав у підсобному приміщенні Данило Червоний. Ми домовилися, де зустрінемося: станція Мікунь. Звідти залізниця вже прямо вела, хай і з пересадками, котрим числа не було але довела, куди треба. Довідку на паспорт цілком легальний, справжнісінький, Данило обміняв у Сиктивкарі. Звідти мандрували разом. Нічого не подумайте, не як подружжя, просто трималися одне одного. Червоний опікав мене, як міг, а я їхала в Україну після десяти років розлуки і не вірила, що з нами відбулися такі дива. Часу в дорозі вистачало, тож устигла почути від нього про організацію. Але говорили про таке, лише коли бували зовсім самі. Загалом Червоний відмовчувався на людях, а я, коли треба, казала, «Везу брата з тюрми додому, та він собі горло пошкодив, балакати трудно. Дістанемося додому, по лікарях водитиму». Не згадаю, скільки часу забрало, поки дісталися Харкова. Звідти до Полтави недалеко, та не тягнула мене вже давно туди. Навряд чи хтось лишився з раніше знайомих. А як і залишився, навряд чи згадували про чечелів, котрі подалися за полярне коло. Тому їхала, куди червоний. А він до Києва подався. Там лишив мене на вокзалі і кудись зник. Ночувала сама. Уже думала, попався в міліції, закінчилося везіння. Коли ранком прийшов, у подробиці не вдавався. Сказав лише. Тримав у пам'яті кілька адрес. Одна з них виявилася дійсною. Далі нами вже опікується організація. Не ті можливості вже, але все одно дещо може. Зокрема, документи зробити інші, але теж справжнісінькі. З Києва подалися до Проскурова. Звідти до Луцька. Там Данило Червоний зі мною попрощався. Більше не бачила його ніколи. Як потрапило до Європи, який шлях по тому прийшла, інша історія. Уже моя, особиста. Лиш треба додати, без нього я б не дожила до своїх літ, Померла б молодою у тій клятій воркуті, без роду племені. Скажете, так не буває? Правду скажете. Значить, більше нікому Бог так не поміг, іншим не пощастило, чи пощастило інакше? Щось забула. Чи шукали капітана Смолякова тоді, коли ми з Червоним намагалися виборситися з Воркути? Звісно, шукали і знайшли. За тиждень, у тому самому кар'єрі, де вже валялися наші нападники і ще за два десятки різних тіл. Київ, Вересень-Жовтень 2018 року.